Ocitli sme sa na tomto svete každý v inom čase a postavilo nás to pred minimálne dve možnosti. Buď sa budeme škriabať na vrchol po chrbtoch iných, alebo nám tam urobia cestičku, respektíve nás tam vyniesú na tzv. ramenách. Netreba ale zabúdať ani na fakt, že nie každý bol predurčený k tomu, aby ho davy milovali, a na strane druhej nájdeme aj takých, ktorí si vystačili napríklad s tým, že ich blízke okolie len jednoducho rešpektovalo. Vstupujeme na pôdu, kde platí všetko doteraz vyslovené. Ide o svet, v ktorom sa podpory nemusí dočkať iba kvalita a talent, ale aj charizma, z akou sa dá len narodiť. A tak vitajte pri vykopávkach Rádia Slobodný vysielač. Z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie, želá Peter Kršiak. Opäť pôjde o muziku, kde sa to nepočítá v štýle, že víťazom môže byť len ten najrýchlejší, najobratnejší. Toto je svet, ktorý funguje úplne inak ako napríklad šport. Podobné sú len ambície a emócie a bude ich neúrekom. Aj v tohtoročnom 24. a celkovo 358. kole v poradí. Štartujeme v roku 1987 singlom, pod ktorý sa ako autory podpísali Jožoráš a Boris Filan. Vyplnilo to prestávku medzi albumom Detektívka a profilovkou číslo 6. Nazvanou Nebezpečný náklad Bčko Malej platne dostal názov Smrtka na pražskom orloji obchoduje s tichom nevesta bez ženího mám ramorové veno a na ňom tvoje meno 17. štart Elánu v vykopávkach. V podstate začíname pohľadom do 17. roku fungovania, keď sa začali diať veľké veci. Odchod ohlásili Zdenobaláš, Juraj Farkaš a predovšetkým Vašopatejdl. Takže personálna politika sa riešila. Jožoráš a Jano Baláš pribrali do kapely Bubeníka menom Gabriel Sabo. Prišiel aj klávesák Martin Karvaš, ktorý predtým fungoval aj v limite Mekieho Žbírku, aj v skupine Banket Richarda Millera. No a toto kvarteto teda začalo druhú etapu pôsobenia na scéne. Od toho 86. vydržalo to do 89. Ponúkli tri albumy a ponúkli aj single. Jednak tam boli dresy, potom tam bol aj tento song plus samozrejme Ačko malej platne, čiže pesnička ešte, ktorej zavoláme no a opäť sa na túto stranu priklonilo množstvo fanúšikov našli si tam aj pesničky, ktoré sa na albume Detektívka, Nebezpečný náklad alebo Rabaka nachádzali a bolo tam hitoviek naozaj neúrekom a hitovkami sa stali aj práve singlové záležitosti pričom jednu z nich Máme dnes v ponuke ako novinku číslo jeden, ale ešte máme pripravené i iné legendy. Napríklad tú, ktorá nám to bude mať možnosť rozšíriť o svoj už 12. titul. Len je to trošku rozdelené, pretože zpočiatku vystupovali ako Rangers, potom ako plavci a po 89. sa k tomu pôvodnému názvu opätovne vrátili. Vzniklo to dokonca ešte o 4 roky skôr, ako v prípade Elánu v 64. tak povediac na vode kde sa dohodli Milan Dufek a Antonín Hájek, že založia kapelu. No a kamaráti priviedli z nedelekeho gymnázia ďalší tandem Mirka Rýhoška, Jana Vančuru, kde hrali v školskom Big beete, s Janom Hamrom Mladším, ktorý sa stal známy hlavne vďaka muzike do muzikálu Šialenie smutná princezna. No a do kapely pristúpil aj Jiří Weiser, spolužiak z ČVUT -a. Začalo sa pracovať na repertoári, ktorý sa neskôr úžasným spôsobom rozkošatil. A v tejto zostave fungovali naozaj veľmi dlho. A nebyť tých odchodov, hlavne zakladajúceho tandemu, kto by akoby to vyzeralo dnes. Trošku sa tu tam rozharkalo, rozdelilo. Jedni sú Rangers, jedni sú plavci a funguje to. Ale pokračujú na, po svojej vlastnej osi. Pripomenieme si tretí album ktorý ešte vydali pod názvom Rangers, než sa teda nútene uchýlili k tomu druhému názvu. No a na albumovej trojke nechybal ani tzv. tradicionál ľudový popevok, ktorý upravoval Milan Dufek a pesnička dostala názov Teče voda. Beží voda, beží po má vyláče už mě opustí. Teče voda, teče, po kamení skáče. Když tě milá lechá, ať sílí pláče. on naše teče voda tvojí. Tak si jen nemyslí, že ty budeš mojí. Za poru vysokou zapadá slunečko. A ja tebe nechci, ale šná cerečko, A ja tě nechci, a ja tě nemiluju, a ja tě nemám rád. A ja tě nemiluju, a ja tě nemám rád Protože už ráno, protože už ráno Má si tě jiný rám. Protože už ráno, protože už ráno Má si tě jiný brán Kliž už s tobý dělá to, co ví maš dneska Po vlasti služe si svoje slova SK SK, slova SK Sviđenie, jak jsem teď že rád, že tě nemal do mňe Taková palešá, jak tady tam žila Ta je je právení a taková si byla Budeš li taková, nikomu je zbýva Že když tě dostane, ať je taky lída A já tě nechci, a já tě nemiluju A já tě nemám rád A já tě nechci, a já tě nemiluju A já tě nemám ráno, protože tu ráno má si tě jedný brán. Protože už ráno, protože už ráno má si tě jedný brá. aj v prípade skupiny Rangers nájdeme celkom pestrý životopis tejto formácie bola speváčka, jedna jediná Jarka Hadrabová ešte v 60. rokoch ale potom už išli iba po pánskej vlne a využívali aj vokály dosť výrazne napokon bolo to počuť aj v tejto pesničke, takže bolo dobré, že jednotliví členovia neobládali iba svoje hudobné nástroje ale mali to aj v krku tak povediac zlaté víťazstvo na prvej porte v ústí nad Labem v 67. rovnako aj prvý koncert na Slovensku v hale Parku kultúry a oddychu v Bratislave, o rok neskôr prvá platňa vo vydavateľstve panton. opäť prvá cena na porte, no a ako moderátora si prvý moderátor Mirek Černý prizval kolegu z práce od Rysovacího prkna, inžiniera Petra Nárožného, ktorého znať tiež netreba extra predstavovať, stal sa vynikajúcim hercom a kapela pravidelné mesačné koncerty v sále dopravného podniku. Jarka Hadrabová opustila kapelu v 69. No a potom si chlapci z Prahy priniesli domov aj najúspešnejšiu teda cenu pre najúspešnejšiu kapelu na prvom festivale Country and Westernu. Vyšla tá prvá LP platňa a obdržali zlatý štít firmy Panton. Prvý milión predaných platní v Československu ten sa dostavil v roku 1970. Koncerty sa presťahovali z dopravných podnikov do divadla EF Buriana a tam sa natočil aj prvý tzv. živý profilový titul. A my sme sa do tohto obdobia v podstate aj vrátili práve pesničkou s názvom Teče voda. V prípade doterajších bilancí, dve pesničky sa dočkali 15 týždňov, čo je oproti Elánu maličký úspech, ale určite pre kapelu významné, aspoň teda z nášho pohľadu samozrejme. Oni sa to možno nikdy nedozvedia. Najskôr to bolo vďaka nahrávke zvednete kotvy, ktorá bola aj dvakrát strieborná, vyššie sa Rangers u nás nedostali. bronzovi boli ešte aj zo skladbou Láska je viec kouzelná. No a krajina oblých kopců tak tá sa tiež dočkala 15 umiestnení, aj keď maximum bolo iba 4. miesto. Predchádzajúca nahrávka doznela v novembri minulého roka, takže opäť je tu čas, aby sme si práve túto formáciu pripomenuli. Čo sa týka interpretky novinky číslo 3, tá má trošku dlhšiu pauzu, O 4 mesiace od júla minulého roka sme tu po karnevale zatiaľ nič iné nepočuli. Začalo to spoluprácou s Marianom Labudom nahrávkou vlak o pol 6. Nasledovali kolibrík, potom jediná umiestnená záležitosť, zvoň, zvoň, 4 týždňa, 10. miesto ako maximum, v jediný deň pozvime a ten spomínaný karneval, tak to je 7 štartov divy, rodáčky z Bratislavy menom Eva Máziková. Dnes si pripomenieme spoluprácu s VV systémom Vlada Valoviča. Rok 1980. Peter Guldan dal pesničke názov Nekonečná rozlúčka. Bratislavy, Živel, neprehliadnutelný, kde sa objaví. Úspešná už ako 16-ročná, keď poprvýkrát zabodovala v rámci súťaže Zlatá kamera. V 65. po maturite síce začala študovať právnickú fakultu, ale potom to prerušila po dvoch rokoch, aby sa vrhla do sveta populárnej hudby a po úspešných v celoštátnych súťažiach absolvovala aj prvé turné po západnom Nemecku v 68. s kapelou Brania Hronca, ten sa staral o repertoár. Na prelome 60. 70. rokov sa zaradila medzi popredné domáce speváčky a naspievala aj sériu kvalitných piesní, aj domácich autorov, napokon s pesničkou Krédo v roku 1972 si vyspievala aj zlatú bratislavskú líru, obhajovala vtedy striebro, ktoré jej porota prisúdila za pesničku Orfeus a Euridika. a popularitu si získali aj tzv. cover verzie, kolibrík, spomínaný zvoň zvoň alebo veľký gospelový to titul O Happy Day, s ktorým prišla v roku 1970, nestratil sa ani bumerang, ktorý sa sice v pesničke stratil. To je nahrávka, ktorá otvárala aj jej jedinú profilovú LP platňu. S ňou prišlo vydavateľstvo Opus v roku 1973 na ďalší album. Heavy Mázykovej si bolo potrebné počkať. No a ten až v roku 2001 pod názvom Návraty ponúkla. O tri roky neskôr to už bola iná žena. Aj s pesničkou tohto názvu v titule celého profilu to sú ale už záležitosti, ktoré môžeme tak maximálne komentovať. Návratovo to bude hlavne, teda tá prvá, druhá polovička od 20. storočia. Dnes sme si to pripomenuli práve skladbou s názvom Nekonečná rozlúčka. 8. štart, Evi Mazikovej interpret, nasledujúci rodák z mesta Hradec Králové. Ten sa nám pripomenie v deviatej pesničke, konkrétne teda Karel Hála, Král svinku častokrát nazývaný, bol aj hercom, bol aj hudobníkom, bol aj tanečníkom, ale predovšetkým pre nás spevákom a aj údajne pútavým rozprávačom. Množstvo jeho kolegov tvrdí, že rovnako ako baron prášil, trúsil historky, ktoré sa mu v skutočnosti nikdy nestali, tak niečo podobné chystal aj Karel Hala pre svojich poslucháčov, ale pre nás prichystal množstvo úžasných nahrávok tá nasledujúca, ktorá bude dnes teda novinkou číslo 4, tak tá je z roku 1967. Opäť jedna z cover verzií, tentoraz textárom Rostislav Černý, no a s prievodným telesom Apollo Beat, vedený Janom Spáleným, ktorý zvyčajne sprevádzal práve Petra Spáleného. V tomto prípade to bude nahrávka s názvom Pokání. Země ten, co nemá chyby. Přiznám se vám, že přestávám už být. Vidím se, jak mě jednou rucebou a dělů zvednou. A zamíří rovnou tam, kde i slunce má věčný klid, i nebeský chrán. Dragon kýr nemůže nikdo být lepší než já. Řeknu vám, že je to moc fajn nemít chyby. Každej den, když se holí. Dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatu záči. A včera, představte si, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádebu. No, možná, že mi vykřídla přece jenom narostí. Oh, I nebeský chrá. Já sa, jak ja sa mám. A to bude krásne, i nebezpečné. Na chvíločku stal aj v pesničke, ale nebolo to vždy len o humorných momentoch. Prešiel si všeličím, jeho ocina popravili nacisti v 42. za odbojovú činnosť a mamina o dva roky neskôr bola odvezená do koncentračného tábora a hoci sa teda po oslobodení vrátila, mala natoľko podlomené zdravie, že zomrela v roku 1947 a o Karla Hálu sa teda ako 14-ročného museli postarať jeho dvaja súrodenci. Mal v pôvodnom pláne na Pražskom konzervatóriu študovať hru na gitaru, ale hra osudu rozhodla inak, bol prijatý na tanec. Stredoškolské umelecké vzdelanie potom ukončil v odbore spevu, kam po dvoch rokoch tanca zo zdravotných dôvodov bol presunutý. No a prvé profesionálne angažma získal v armádnej opere, na ktorej scéne s veľkým úspechom hral Figara. No a po zrušení tejto scény sa stal členom Pražského hudobného divadla v Karlídne. A okrem toho bol známy aj zjavísk divadla ABC, Apollo alebo Rokoko. Takto sme si zaspomínali na ešte 60. roky v jeho prípade, pokiaľ ide o nasledujúce nahrávku, tak to už bude úplne iná kategória, pretože na nás čaká aj štvrtá nahrávka v poradí od kapely Crayson, Láďa Krížek, rodák z mesta Louny, ročník 1963, mal iba 4 roky, keď bola predchádzajúca novinka to titulom. A on potom prišiel s úplne inou muzikou, prešiel si tiež všeličím ako interpret, hlavne ten mitacit tam vyčnieva, potom pozvánka do citrónu. A neskôr, na začiatku 90 rokov, zostavenie vlastného projektu, práve skupiny Crayson, ktorá prišla s albumom Andel na úteku. Z neho dve výrazné nahrávky, ktoré sme tu už počúvali. Jednak skladba Vzdálená, a nasledovala aj Čarovná noc, to sú tiež jediné u nás úspešné pesničky, každá iba raz v rebríčku. Čarovná noc úspešnejšia, bola 15. Nejde vrátiť čas, to sa nám objavilo vo februári roku 2023 v ponuke, ale do rebríčka sa to nedostalo. Tak dnes si túto zostavu, čiže Láďa Krížek, Jaroslav Bartoň, Daniel Krop, Karel Adam a Robert Vondrovic pripomenieme v titule, ktorý sa pomaličky na Slovensku stáva raritov, aspoň teda názov. Už nepasuje ku každému. Novinka číslo 5 to je Sviedomí. křížek objavil, to bol Radegast čiže album skupiny Citron vyletelo to pekne vysoko ale predsa len potom pri projekte Vypustite psy už stihol natočiť v podstate len single obzrel sa iným smerom bola tam spolupráca s Karlom Svobodom a titulná pesnička k seriálu Dlouhá míle ktorá sa potom následne objavila aj na jeho prvej solovke Zlatý chlapec predchádzal tomu práve Andel na úteku, ktorý vydali Crejsoni v roku 1990. Vznikol aj v českej, aj v anglickej verzii a úspech slávila predovšetkým balada Vzdálená, ktorá vtedy valcovala dobové hitparády, Crejson usporiadal aj veľké turné, no a Láďa Krížek, podporený aj gitaristom Jaroslavom Bartoňom, ponúkol veľkú šou, samozrejme boli tam aj tí ďalší spomínaní muzikanti. No a v 91. keď vyšiel album Zlatý chlapec, za 14 dní sa predalo 100 tisíc kusov. Láďa si takto mal domov možnosť priniesť už druhú zlatú platňu. No a v nasledujúcich rokoch ponúkli aj ďalšie profilovky, Krížáci, Elixir, Života, Zákon, Džungle... Potom došlo aj na solový album číslo 2 Klíč k mé duši a v 94. prišiel moment, keď sa opäť rekapitulovalo, pretože do rúk sa mu dostala diamantová platňa za 400 tisíc kusov predaných hudobných nosičov. No a toto obdobie reprezentuje práve záverečná dnešná novinka Sviedomí ktoré sme počúvali v podaní kapely Krejson. Žinak, v tomto roku, po desiatich rokoch, ukončil spoluprácu s Citronom a opäť sa vracia ku svojmu projektu s názvom Krejson, takže je možné, že sa ešte dočkáme aj celkom zaujímavých nových titulov. A s Citronami už keď bude vystupovať údajne tak len príležitostne. ono sa to po odchode Radima Paříska zrejme očakávalo. Čo sa týka dnešných najčerstvejších nahrávok, nebol tu Len Crayson, počúvali sme aj Elan a smrtku na Pražskom Orloji. V nahrávke teče voda kapelu Rangers, nekonečnú rozlúčku ponúkla Eva Mázikováno a pokání, tak to je zo spevníka Karla Hálu. To sú dva, dva úspešné tituly, z tohto môžu postúpiť minimálne, teda do ďalšieho rebríčka, to sú ale teda tie najčerstvejšie skladby, ktoré v aktuálnom 350. V 8. kole dostali priestor, čo sa týka 350. vtedy sme v úvode počúvali Lunetic a nahrávku chtel bych te líbat. Vodný mlin vrátil do ponuky Mekyhožbirku, single Lásko má znel v podaní Jitky Molavcovej každé ráno to bola už pesnička z repertoáru Mirka Dudáčka a Prstienky strávy uzatvárali blok minulotýždňových noviniek samozrejme interpretkou Marika Gombitova. Po 15. kolách sme vyprevádzali spívání Jitky Zelenkovej, po dvoch týždňoch aj Mésny Michala Davida a zároveň aj neúspešný Trojlístok Najčerstvejších. Bosorka skupiny Mloci neúspela rovnako ako Veselá Bída kapely Hoptrop a Vanaplná Fialek Hany Hegerovej. Reblíček 350. kola mal nasledovné poradie. Na vrchole sme našli mamu Marty Kubišovej. O 14 priečok vyletela hore. Strieborný bol Vašek Neckář a nahrávka Lásko Stracená. Trápim sa trápim Petra Spáleného, tak to bola trojka. Štvorkou Viem na nás čaká Láska Karola Duchoňa, Peťkou Zrkadlo Rokov skupiny Modus, šestkou Krásna neznáma od Olympiku, sedmičkou Učiteľka Chémie, kapely Loizo, osmičku mala Jana Kratochvílová a titul Publikum 2. sem. Já Výlety Evy Kostolániovej neobhájili prvenstvo, boli až 9. Na desiatom mieste sa nachádzala tiež o 8 priečok klesajúca nahrávka dve básne pána Hikmeta, Sony Horňákovej. 11. bol Karel God a titul Když muž se ženou snídá. bílá kráľovná Petra Kotval do Standu Tá si síce polepšila, ale bola až 12., 13. Birka Korn a píšu pastelkou. 14. najúspešnejšia novinka, kola predchádzajúceho HDHD Petri Petry Černockej. Idou po mne, Jarka Nohavicu a kapely. Takto sme našli na 15. mieste, 16. bol Vabidanek a jeho nevadí. 17. už lúčiaci sa milenci v Texaskách. Interpretmi Jozef Zima a Karel Štedrý. Moja gitara Ivana Krajíčka tá bola 18. a 19. chýbažmi Roba Grigorova. No a 20. miesto patrilo Petrovi Lipovi premiérovo v rebríčku s titulom Mám taký plán. No a ten máme ja v tejto chvíli. Previezd vás tým najčerstvejším poradím. Nezačneme ničím, čo by mohlo nejakým spôsobom prekvapiť ale snáď to hlavne poteší. Opäť mám taký plán Petra Lipu a je to dnes tiež 20. miesto. Mám taký plán. Všetci, ktorí pesničku podporili, za každé 20. miesto je to síce len jeden bodík a z vyššných 24 vyletí komínom, pretože 25-ku dostáva šampión. No a Peter Lipa po druhýkrát teda v rebríčku a 20 Napriek tomu je čo oslavovať, pretože dvakrát za sebou sa ešte neumiestnil. Takže aj keď nevyletel vyššie, tak predsa len je dôvod na uspokojenie, ale tých konkurentov je tu stále celkom dosť. Aj interpretka nasledujúcej pesničky si nikdy extra nemohla vyskakovať. A opäť je v rebríčku dnes premiérovo prvá z troch úspešných interpretov minulotýžňových čerstvých záležitostí a trošku nám to aj rozpohybuje. Nahrávky Lásko má Jitka Molavcová. Lásko má, má. musí byť cieľová stanica, lebo tam to práve v tej chvíli iba začína. Vietka Molavcová u nás, keď sa aj umiestnila, bolo to doteraz 6krát, dnes je to sedmička, tak neboli tam veľké presuny, maximum tak 5 miest, keď si pohoršila zo 6. na 11. vtedy s nahrávkou nazvanou Teď hádej, ale máme tu aj takých, ktorí naozaj lietajú hore-dole. A zatiaľ, čo v predchádzajúcich prípadoch, to Marte Kubišovej nemuselo robiť starosti, tak teraz je to teda riadná centrifúga z jednotky na desiatku, z desiatky na dvojku, potom na petnáctku, potom na jednotku. Pred týždňom teda, bola práve šampiónkou po druhýkrát u nás. No a dnes je zase... Veľmi hlboko až 18 s nahrávkou s názvom Mama a to je v podstate len na pol ceste zavisnenou 15. zavisnenou To sa týka každej pesničky, ktorá štartuje u nás. Takže poďme počúvať opäť niečo, čo nás môže byť, že prinúti aj trošku premýšľať pri počúvaní jednotlivých nahrávok. Ak čas ubíhá, taní přibývá, mám lásku znám, je hřích, když jí dám. Slaza prolitá, úsť Ďak rada zní, ještě počkej s ní, Na skončí pa. Jednou prišel k nám a Všechno vzal, co mám Teď jsem schořelá To se nedělá Niekam cestu měl Zpátky neuměl Ten krátky život ukráti. celkom zaujímavý videoklip, dokonca až taký filmový, ktorý bolo možné zaregistrovať v závere 60 rokov. My ponúkame samozrejme len zvukové verzie a budeme v tom pokračovať aj v prípade sedemnáctky. Tu ide o pána, ktorý ako solista sa takto dlho ešte rebríčkom nepohyboval, maximum boli dve úspešné a to sa týkalo zhodovokolnosti tiež pesničky s názvom Mama, ktorú ponúkol na sklonku 60 rokov Ivan Krajíček, o ňomiereč, po boku Zory Kolinskej tu strávil až 10 kôl s duetom Nočné Rúže, no a dnes ho máme v rebličku opätovne. Bude to zo skladbou Moja gitara, ktorá prichádza a ktorá nám ho má možnosť zaregistrovať dnes na mieste s poradovým číslom 17. Moja gitara je starý vrak, iba rozladený, päť strún má. Oci je na nej 30-ročný vrak. Predstavte si, ona ešte hrá, Kúpil som ju ako mladý trávava, menom Mary už odtedy má. má. Hrál jsem na něj a jeho svetle Představ, že si, ona ještě hrá Meri o meri, hasně Do sa do zůmraku halí Meri je spomienka za spomienkou sa valí moja gitara je starý bregova Iba rozladený 5 strún má, má opadal z nej 30 ročný lak a býva. predstavte si ona ešte hrá moja gitara je starým vibráva iba rozladený 5 strún malá má opada z nej 30 ročný lak Abyl, predstavte si ona ešte hrá predstavte si ona ešte hrá predstavte si Dnes nám znel teda zo 17 miesta. Čtyri možnosti sú pri pesničkách. Jednak, že máme úspešné novinky, poklesy, polepšenia a obhajovy. A z každého tohto rožku sme si už uhryzli trošku. Obhajcov tu zastupoval Peter Lipa, úspešné novinky Jitka Molavcová, klesajúcich Marta Kubišová. A aj keď iba o jednu priečku, tak medzi postupujúcich sa zaradil aj Ivan Krajíček. Takže už budeme len duplovať. Máme tu 7 polepšení, dve obhajoby, 8 pohoršení a 3 novinky. Z predchádzajúceho kola v rebríčku, takto je to spestrené. Čo sa týka skladby zo 16. miesta, tak tu už môžeme hovoriť o... 13. umiestnení pre pesničku s názvom Biela kráľovná. Standa Hložek takto dlho u nás ešte nevydržal, jeho maximum je 5 týždňov, ale Petr Kotvald už 15. pozná so sólovým singlom Jevtahus, ktorým v podstate rozbiehal svoju kariéru ako solista dnes po boku Standu Hložka na priečke číslo 16 aj s Bielou kráľovnou. Teraz prišiel dávno číst, o kupišám, aby som sa Ona vie, že chcem dávno číst, má biela kráľovna. Prestanem chcieť predávať mat, černou a bielou barvu z náš. Kedy ako ja môže z červenáši hrajem šachy, ja som zlíta víťaz. Říkáš, láska není volný styl, Výváš své hava jak velký dítě, výhra v lásce nemá být však cíl, má bílá královno, přestaň už dítě všem dávat mat, černou a bílou. Šachy do života nepatří, Má bílá královno Přestanť tít, všem dáva Černou a bílou parku znáš Kdy jak růže zčervenáš Hrajem šachy místo hráte v krávě Místo maslení se v proudu řek To je na co máme let. Na co máme správný biek Má bílá královno Přestaň chtít všem dávat mat Černou a bílou barbu zná ktorý vlastnia LP platňu, holky z našej školky, z toho 83. roku, tak Biela kráľovná by im tam nemala chýbať, iba že by im ju niekto no. zoškrabal, Ousuzi, Zmoklá kráska, Dešť má dovolenou, Auták na lásku, Dívka Madele, 2.1, Nesedej na lepsnu, má samozrejme aj titul na pesnička, tak to bola... Časť Zostavy, ktorá sa vtedy objavila na tejto ich spoločnej prvej profilovej LP platni. Nasledovala Profilovka v pohode, potom aj spolupráca s Hanou Zagorovou na albume Jinak to nejde pro 2-3 úsmevy. To bol produkt z roku 1985, no a potom už došlo k samostatným projektom, keďže sa Petr Kotwald rozhodol pre Solovku a bol úspešný výrazne a výraznejšie ako Standa Hložek, ale aj Karel Wagner. Jemu zostavoval celkom zaujímavý repertoár, za tomu že ne já. to bola Standová prvá LP Pletňa, ktorá tiež zaujala, dvojka krok, sú krok. No a Petr Kotwald pri, prišiel s přísne soukromou science fiction a hlavne gejzír, spolupráca s Jindrom Parmom a Pavlom Cmíralom tak to už bola samozrejme úplne iná cesta aj keď Jindřich Parma niečo posúval aj Standovi Hložkovi predsa len Petrovi Kotwaldovi vystaval zaujímavým pôsobom repertoár to si možno budeme všímať v iných kolách, dnes uzatvárame aj spodnejšiu už vynovenú časť rebríčka v 358 -čke. Nám na priečkach 20 až 16 Figurujú Peter Lipa So skladbou Mám taký plán Tu sa nič nezmenilo 19 je Jedka Molavcová A skladba Lásko má 18 mama Marty Kubišovej 17 moja gitara Ivana Krajíčka No a Bílá Královna Petra Kotvalda a Standu Hloška Tak to máme na priečke číslo 16 Pred 15 -tou. Nazrieme do kalendára dnes je to trošku košatejšie ako pred týždňom. Začneme Jankom Rháčom. Bol síce režisérom, ale častokrát aj hudobných programov. Spolupráca s dvojicou Milan Lasica Julius Satinsky alebo Karel Gott. Tak tá bola naozaj výrazná. Narodil sa v roku 1932, 18. júna v Nitrianskom pravne. Skončilo sa to, dá sa povedať, že dosť skoro, 5. oktobra. Roku 1980, takže už tomu bude 45 rokov v tomto, v tomto roku. No, ale veľmi skoro sa to skončilo aj v prípade o 27 rokov neskôr narodenej Zuzkina Varovej, ktorá bola 59 ročníkom a opustila nás v decembri 2004. Lofanánek Hagen tak tam bude na budúci rok 18. júna možnosť oslavovať 60 -ku. Ako líder kapely Tři sestry sa zviditeľnila asi najviac, ale aj textárska práca je celkom zaujímavá. Jiří Voskovec, pôvodne Jiří Vachsman, 19. júna uplynulo 120 rokov od narodenia. Jeho spolupráca s Janom Verichom sa stala priam legendárnou zomrel od 1. júla roku 1981. Jozef Kemr, jeho účasť napríklad v muzikáli Starci na chmelu, tiež je neprehliadnutelná, ako hudobník bol videný aj v iných filmových tituloch Andel na horách, respektíve Dovolená s andelem, kde si zahral aj na to violončelo, to sa tiež stalo známym. No a na úsličky si zahral aj v chalupároch v seriáli aj keď spevácky až takým výrazným nebol tak predsa len v penziónu sviet čo je produkt tandemu Petr Habka, Michal Horáček tam tento hlas je možné zaregistrovať minimálne v pesničke s názvom Stáří Michal a Kocába Jozef Kemmer sa narodil 20. júna roku 1922, 15. januára uplynulo 30 rokov od jeho odchodu. S tým rokom, alebo dátumom 20. jún je možné nakladať aj v súvislosti s Petrom Kolážom, ten sa narodil v roku 1967 a zaujímavý sa stal aj cez muzikálovú tvorbu, ako interpret pochopiteľne. No a Aleksandr Karšaj, ten nás opustil v roku 1992, práve 20. júna po autonehode. Bol výrazným slovenským textárom a mnoho pesničiek, ktoré mal možnosť zaopatriť slovíčkami doslova z ľudovelo, nemám auto, nemám motorku, zvony bijú v 8 Diridonda. Takto by sa dalo pokračovať pekne dlho, bol ročníkom 1921. 21. jún je o dvoch jubileách, obi dvoch prípadoch sa tu týka šestdesiatníkov čerstvých, či už textára Václava Koptu, alebo Jozefa Vojteka, Pepu Vojteka, speváka skupiny Kabát. 22. júna v roku 1949 sa narodil Jaroslav Filip, znať mnohí ešte stále si dokážu vybaviť, aj keď nás opustil, no už je to čo skoro 25 rokov 11. júla roku 2000 sa stalo zostalo tu množstvo pesničiek ktoré zhudobnil predovšetkým pre Richarda Millera ale nájdeme tam samozrejme aj iných, aj jeho samotného ako interpreta ešte tá spolupráca s Milanom Lasicom a Juliusom Satinským samozrejme sa stala výraznou 23. júna roku 1962 sa narodil Andrej Šeban tiež spolupráca s Richardom Millerom, lebo bol súčasťou banketu istý čas tak boli tam samozrejme aj iné projekty Otahereš ďalší čerstvý 60 súčasť kapely Alkehol potom je tu Miroslav Láber zvaný Whisky kapela Slobodná Európa to by mohlo zacinkať ten si pripomenul 23. júna 56. narodeniny a o 10 rokov menej alež lehký člen skupiny Lunatic. Pokiaľ ide o 24. jún rok 1947, 78. narodeniny si pripomenula Helena Vondráčková. Včerajší termín bol o 51. narodeninách Terezy Pergnerovej. 82 ročníkom je Bystrik Červený no a v roku 2016 zomrel Jaroslav Zoufalý zvaný Dedek bol súčasťou skupiny Kamelot ročník 1944 Dnes ešte bude možné si porozprávať niečo minimálne na tému Laďka Kozderková tá sa narodila v roku 1949 a v roku 2018 nás opustil Fedor Frešo súčasť kapely Prúdy alebo kolegium o muzikum. Tam by sme sa mali obzerať, ale ja si predsa len dovolím zájsť k termínu, ktorý sa týka 25. júnového dňa a to z toho dôvodu, že presne pred 100 rokmi sa v Halíči prilúčenci narodil neskorší textár, libretista, redaktor a dramaturg. Vít Ilek. Môže byť, že meno vám nemusí veľa povedať, pretože viac bol podpísaný ako textár pod výraznými evergreenmi a tú smotanu zvyčajne zlížu interpreti, ale keď si vypočujete nasledujúcu pesničku, tak minimálne tým skôr narodeným by malo byť jasné, že tu po ňom zostala celkom zaujímavá robota. Absolvent obchodnej akadémie s maturitou potom bol redaktorom Lidových novin, Roháča, aj v rámci Československého rozhlasu a televízie v Bratislave. Zhruba 14 rokov tiež tlačovým referentom novej scény a od roku 1985 už dôchodcom. Jeho životný príbeh sa uzavrel v decembri roku 2009. No a čo sa týka pesničiek, tak texty začal písať na začiatku 50. rokov. Vzniklo ich približne 300. Spolupracoval aj s mnohými skladateľmi, najčastejšie s Karlom Elbertom a Andrejom Lieskovským. A práve túto spoluprácu si v tejto chvíli pripomenieme. Bude to návrat do roku 1957. Interpretkou sa stala Melánia Uláriová. A čo si budeme hovoriť... Pri tejto pesničke stačí dodať názov a hneď je vymalované, pretože nič krajšieho nepoznám. ten hneď so mnou skola kola bolá. Len hrajte, ktorú chcete, byť vy to krásne viete, nech vidia ja v celom svete, že radosť prišla k nám. Nič, krež jeho pravím vám, na tom svete nepoznám. Ako keď sa schlasnám, Len, že stále sa mi zdá, že muzika málo hrá. Nech to v sále tu sú celé struny, hrají, muziká, hrajú. Viem, že čas ten letí, vím, však hviezda svieti k sa nám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 z Nových zámkov, v čase vzniku pesničky 29-ročná Melália Oláriová, interpretka skladby, ktorú dali dohromady ako autory, Andrej Lieskovský a Vít Ilek, ktorí spolupracovali aj pri iných celkom úspešných tituloch, možno môj manžel nepozná neveru, Gabrieli Herméliovej, predovšetkým tak to je tiež ich spoločná záležitosť a ilek sa podpísal samozrejme pod pesničku pod Akropolou Zdena Sichru ktorá sa tiež stala výraznou a dosť často to boli pesničky hlavne s takými optimistickými slovíčkami Majová polka Očarená bývam Pekné je mať rád Povedal mi môj milý Takú nám hudba zahraj V neskorých hodinách a tak ďalej a tak ďalej Boli tam aj kabarety typu koktejl Dona Chichota, alebo Nečakaj ma už nikdy, prípadne Vesmírny týždeň, lásky plný. No, dnes v rámci storočnice, spomienka aj na tohto pána, ten záverečný deň, ako už bolo povedané, sa týka 11. decembra roku 2009. Dnes súťažná pesnička, teda doznela, reprezentovala oslávencov za ostatných plus minus 7 dní, teraz to bolo trošku dlhšie, no ale nasledujúce kolo by už malo byť ponúknuté v tom tradičnom čase, v akom sa vám hlásime aj pri premiére 358 -ky. a tiež by to malo byť o 25 nahrávkach, aj keď dnes nás dve už definitívne opustia, pretože opäť sa dostali do rebríčka skladby, ktoré máme 15 týždňov v ponuke, takže novinky si môžu medliť ruky, pretože ich minimálne dve budú mať možnosť v rebríčku aj nahradiť. Ale máme tu aj čerstvý vietor z kola predchádzajúceho, tie avizované tri nahrávky, ktoré zneli ako novinky v 357 a dostali sa do rebríčka, tak poďme za druhou z nich. Na priečke číslo 15 nachádzame pod názvom Vodný mlyn. Mekyž skupina Limit sú opäť v našej ponuke a opäť sú kompekne vysoko. Zvon sme mesta mieri A veďa neobežímaj beží sme Autobuzu z miery, Tak sa o mňa opieraj Počas je na e-mail O je krásny ger V chvídočku kráčať v chvíde stá A čítať lásku spier. Na líca ti slhej chvíde jednou sadzom nakreslím. Tri slovíčka také číre, rád mi keď budem zlým. Try slovíčka také číre, majú obsah nádherný. Vymysleli slhej chvíle, kdy klopkali vodným Ya chanté pour toi, à t'aider bude po letě až ta láska bude pálit až do klubka vodný mly vzpomeň si na čier tam za s tobou posledným počas je nám hrm ponudně krásný je chvíľočku kráčat chvíľku stát a čítat lásku zpět v z Tak opäť jedným z účinkujúcich aj Martin Karvaš v tom čase tvoril limit, keď vznikali tieto nahrávky na albumovú dvojku solovú sezone lásky Mekyho žbírku, doplňal to teda ešte Laci Lučenič a Dušan Hájek. A do kvarteta, teda samozrejme aj Meký Žbírka, my sa po tretíkrát obzeráme za týmto albumom a je zaujímavé v prípade bilancií Mekýho Žbírku vo vykupávkach 8 pesničiek sa dostalo do 15-ky čiže do cieľového momentu, ale ani Atlantída ani Bielý kvet to nie sú Bielý kvet bol 14-krát v rebríčku a Atlantída 13, dokonca ani nezvýťazili, maximum je striebro, práve pesničky Bielý kvet Obydve lírovky. Bielý kvet bol ponúknutý ako piesen skupiny Limit a Atlantida ako solovka Mekýho Žbírku aj preto sa mohli objaviť v jednom ročníku Bratislavskej líry, lebo s dvomi skladbami tam jeden interpret zvyčajne neštartoval. Možno ešte v tých úvodných ročníkoch, tam tuším Karel Vod mal dve skladby a môže byť, že by sme našli ešte v 60. rokoch aj iných, ale so solovkami, hoci teda obidve v podstate boli solovky Mekyho Šbirku, tak už v tých 80-tych rokoch to e, v podstate ani možné nebolo, ale zadarilo sa a pesničky sa stali výraznými v jeho repertoári a v podstate už z toho takzvaného koncertného playlistu vyškrtnuté ani neboli. Takže dnes priečka číslo 15 a Mekky by mohol v pohode gratulovať aj jednou zo svojich piesní dnešnému Meninovému oslávencovi, lebo kto pozná jeho diskografiu a album Zlomky poznania, tak vie, že sa tam nachádza aj Adriana, ktorá je dnes v kalendári ako Meninový oslávenec aj v slovenskom, aj v českom. 177, aktuálne v kalendári, 188 dní by malo byť pred nami. Meno latinského pôvodu významovo prichádzajúca od mora z mesta Adrie. Máme tu aj Medzinárodný deň Organizácie spojených národov na podporu obetí týrania. Bolo by lepšie skôr možno na likvidáciu týrania pre obete alebo podporovať týranie. Ono to môže tak niekomu vybaviť sa. V 97. bol 26. jún vyhlásený aj za Medzinárodný deň. Úlohou tohto sviatku v úvodzovkách, lebo oslavujte o týranie, je poukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch sa stali obeťou mučenia... Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo ale 26. jún aj ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu na pripomenutie cieľa, ktorej, alebo ktorý členské štáty prijali v tento deň ešte v roku 1987, vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. Ten úrad pre drogy a kriminalitu volí každý rok aj ústrednú tému, posolstvo Medzinárodného dňa a snaží sa, alebo sa snažilo, lebo nezachytil som v ostatnom období nejakú tú tému, aj o každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme. Drog, našou drogou je muzika, tá snáď patrí medzi tie, ktoré by mohli byť tolerovateľné, aj keď nie všetko tu môže byť k dispozícii väčšie, hlavne pesničky, lebo po 15 týždňoch ich vyprevádzame a máme tu prvý z príkladov dámu, ktorá klesá z toho 9. na 14. miesto a po 15. krát bude v rebríčku, takže sa s ňou aj vcelku dôstojne rozlúčime. Bola aj šampiónkou pred dvomi týždňami s pesničkou výlety Eva Kostolányová. Výhled, výhled, výhled, výhled, výhled, nebude však krátý z rameno štyri struny stačí, aby hrali choď si ste bez pruny bude tam králi, už je to tak, oba, sivak, už je to tak, oba, zivak Dios you. juzga a ktorý je domov, ktorý je týždeň starých stromov, ktorý týždeň ten čas tam bez koruny, bolí však pozor, pozor, tak do V prípade Evy Kostolánieve už sme mali 7 piesničiek, ktoré hodovali 15 týždňov. Keď si sám čas čo má milión hier, bolo tam aj dueto s Michalom Dočelomanským a nie jedno: jednak smoliar a potom Hala Hala, ďalej si ako z cigaret, dým, dym, môj veľký mák a pesnička Poď so mnou. Takže dnes po 8 krát v tej tak povediac najúžasnejšej cielovej rovinke. A zatiaľ to priebežne stačí na 12. miesto 186 bodíkov, jeden za 11. priečkou. Nezvykne táto bodová hranica stačiť, máme pred sebou ešte pol rok, tak uvidíme, či sa medzi tými, ktorí ešte len budú štartovať, nájdú nahrávky, ktoré budú trošku úspešnejšie. No ale v každom prípade je to titul, na ktorý budeme určite v dobrom spomínať, jeden z takých rozjuchanejších, ktorému sa pri tej bilancii napokon podarilo nazbierať to jedno víťazstvo a jedna strieborná priečka, potom tam už boli len štvorky a horšie. V každom prípade aj dnes je to definitíva, ešte jednu takúto nahrávku máme pripravenú, k nej sa dostaneme trošku neskôr, pokiaľ ide o tie výlety tak môžete použiť aj dopravné prostriedky existuje taký, ktorý sa dá rozdeliť na viacero skupín horský, trekkingový cestný, pretekársky krosový, detský, skladací tandemový, nákladný BMX, jednokolesový všetko je to o bicykloch hovorím o tom preto, lebo v roku 1819 práve 26. júna bol patentovaný bicykel ako taký dopravný prostriedok poháňaný pedálmi a tie zvyčajne rozkrúti ten cyklista s dvomi za sebou umiestnenými kolesami pripevnenými na kostru pokiaľ to tak nemáte, tak nebude asi všetko v poriadku prvýkrát bol predstavený práve v 19. storočí v Európe a rýchlo sa začal vyvíjať až do tej dnešnej podoby v mnohých regionoch je to jeden zo základných dopravných prostriedkov no Niekde je to skôr teda obľúbená forma oddychu a nie je jednoduché určiť pôvodcu vynálezu s názvom bicykel. Asi najstarším predchodcom bol velociped, predstavoval viacero rôznych typov dopravných prostriedkov na ľudský pohon. Jeden z nich bol skútrovitý od francúza menom Comte de Sivrac. Datovaný je do roku 1790, potom bol uvádzaný aj ako najstarší bicykel, ale asi najpravdepodobnejším vynálezcom by mal byť Nemec, baron Karl von Dreiss, ktorý jazdil na svojom stroji v roku 1816. Bol to stroj poháňaný odrážaním sa nôh od Zeme a tento vynález si dal potom patentovať pod názvom Drezina. Niekoľko z nich by malo existovať aj dodnes. Aj v múzeách je možné na to naraziť. No a škodtky kováč Kirkpatrick Macmillan sa delí s von Dreisom o autorské zásluhy tým, že v roku 1840 pridal na bicykel pedálový mechanizmus. No, bicykle poznáme aj dráhové, tie sa odlišujú od tých cestných tým, že by nemali mať brzdy, len pevný prevod a náboj zadného kolesa, ono to aj napokon pri mnohých tých televíznych prenosoch je vidieť, že cyklista, keď dorazí do cieľa, tak záleží, akú má rýchlosť, potom tam ešte krúži okolo, než sa mu podarí zastaviť. Rýchlejšie zastavíte iba tým, že spadnete, ale to už tiež nie je úplne ideálne. Takže tam nemajú mať akú prekážku, jedine súperov, ktorí s nimi jazdia pri tých bodovačkách a podobne. Alebo keď krúžite a chcete dobehnúť toho, ktorý štartoval na opačnej strane, tak to je tiež možnosť. Takže dnes toto takú základ v rámci pohľadu do historického kalendára 20. storočím sa prejdeme po nasledujúce pesničke. Čaká na nás nahrávka, ktorá je druhou z tých, ktoré si dnes dokázali svoju pozíciu z predchádzajúceho kola udržať. Počuvat budeme Jirku Korná po krát v rebríčku zo so skladbou Píšu pastelkou. Píšu pastelkou, že tě láskou převelkou mám rád. Píšu písátkem a chci řádek zařadit. Psá. Víšu násadkou, ať má tvůj tep pod látkou. Proč by pí? Víšu malíkem, že tvým zlatým slavíkem chtěl. V tiskací na plakát Mám tě rád, že sem troufalcem Píšu, chci mít pod palcem Tvou Píšu po římsách Že bych rád si prosím Na tvou tká Beton, autostrad, tímhle svý. Korn ktorý určite aj na bicykli si zajazdil ale v jeho prípade sa častejšie spomína vynález s názvom windsurfing aj o tom má pesničku a windsurfing ten by mal mať už 60 aspoň tam zhruba sa datujú začiatky takého zviditeľnenia a tiež sa dá na tom jazdi celkom rýchlo v 77 dosiahol jeden z používateľov rýchlosť zhruba 32 km, od vtedy sa to teda poriadne zvýšilo aktuálny rekord by mal byť z Francúzska z marca 2008 priemerná rýchlosť na 500 metrovom úseku bola nameraná viac ako 90 km, a toto je už teda čo povedať to musela byť iná vlna, ktorá dopomohla k rozpohybovaniu Teraz sa ale my prejdeme a nie takou rýchlosťou 20. storočím a tou prvou polovičkou, ktorú nám ponúka aktuálny historický kalendár s termínom 26. jún a tiež to malo aj svoje premiéry v roku 1906 v Le Mans môžeme zostať vo Francúzsku vtedy tam odštartovali prvé automobilové preteky takzvanú veľkú cenu Grand Prix a boli to preteky, ktoré otvorili históriu F1 tiek. v 1936 sa zase uskutočnil prvý let stroja Fog Wolf často používaného za praktickú, prvú praktickú respektíve funkčnú helikoptéru na svete aj vyhlásenia vojny sa dajú pospomínať hlavne rok 1941 a sme v tom nepoučiteľní Jednak Fínsko vyhlásilo vojnu vtedejšiemu sovietskému zväzu a došlo aj na dodnes spolahlivo neidentifikované lietadlá, ktoré bombardovali Košice, vtedy okupované Maďarskom, ktoré na základe tohto útoku tiež sovietskému zväzu vyhlásili vojnu. Útok vykonali tri lietadlá podľa vzhľadu sovietskej výroby bolo tam desiatky osôb zabitých, aj zranených a došlo aj k viacerým hmotným škodám. Útočníka sa ale nepodarilo identifikovať. Podľa sovietskej verzie išlo o zastretý nemecký útok s použitím sovietských lietadiel, ktoré Nemci ukoristili pri nemeckom útoku na sovietský zviez s cieľom vtiahnuť Maďarsko do vojny so sovietským zväzom a podľa inej verzie zase išlo o sovietský útok, ktorý ale smeroval proti Slovensku, keďže už vojnu Slovensk sovietskému zväzu v tom čase vyhlásilo no vyberte si pokiaľ ide o rok 1945 vtedy v San Francisku bola podpísaná charta organizácie spojených národov do platnosti vstúpila 24. októbra toho istého roku, takže je tu také jubileum. No, tá druhá polovička 20. storočia bude aj o hudobných udalostiach a môže byť, že pre niekoho tiež dosť dôležitých, ale predtým je síce už v čase premiéry tiež dosť neskoro, pol desiatej, ale niekto zvykne ráňajkovať aj v tomto čase. Určite Karel God to urobí, aspoň v pesničke, keďže inak to už žiaľ teda nejde. Máme ho na pozícii číslo 12. že nos mírá. Často sa e, zoznamujem s rôznymi štatistikami, ale to, čo dnes Karel Gott má na svojom konte, to tu, dovolím si tvrdiť, ešte nezaznamenal nikto, lebo on dosť často svojim umiestnením kopíruje počet umiestnení v rebríčku. Jednak s touto pesničkou hneď pri prvom bodovaní zvýťazil. No a ostatné štyri kolá pri deviatom, pobyte v Rebličku bol 9. pri 10. 10. pri 11 11 a dnes je pri 12.12. 12. Uvidíme, či takto postupne sa dopracuje až k tej 15 V každom prípade nahrávka, když muž se ženou snídá, opäť zabodovala a opäť tá spolupráca s Karlom Šípom a v tomto prípade aj Paľom Haberom má svoj úspech. Pred jedenáctkou, ktorá uzavrie pohľad do tej spodnej polovičky vynoveného rebríčka, pohľad do druhej polovičky 20. storočia, aj pokiaľ ide o údalosti, ktoré nám ponúka dnešný historický kalendár. V Bratislave v roku 1953 slávnostne vyhlásili v Slovenskom národnom divadle vznik Slovenskej akadémie vied. Vznikla na základe schváleného zákona z 18. júna toho istého roku. Prezident Spojených štátov John Fitzgerald Kennedy sa nachádzal o 10 rokov neskôr v Berlíne. Známe sa to stalo hlavne príhovorom aj s vetou Ich bin ein Berliner. O rok neskôr v 64. urobila veľkú radosť poslucháčom kapela The Beatles vydala album Hard Day's Night v poradí tretí štúdiový, ktorý bol ponúknutý oficiálne teda v júli 63 v Spojenom kráľovstve album vyšiel ako soundtrack k rovnomennému filmu a vôbec prvému o kapele Beatles rok 1967 tiež to vstúpilo do histórie prvý bankomat bol ukázaný tomuto svetu v 68. bola zrušená cenzúra v nikdajšom Československu. Áno, z dnešného pohľadu niečo neuveriteľné, že to vôbec bolo priznané, že tu niekedy bola. Teraz sa tvárime, že tu nie je. 25. a 26. júna parlament schválil rehabilitačný zákon a novelu tlačového zákona. Prebiehala tzv. Prahská jar. Toto, aspoň takto sa nazýva obdobie od konca roku 1967 až do toho augusta 68 21. keď to teda u nás vyzeralo tak, ako vyzeralo. V týchto mesiacoch došlo postupne k akémusi uvoľneniu situácie v Československu, bola tá demokratizácia spoločnosti a boli aj pokusy o opatrnú reformu socialistického politického systému No a završené to takzvané oteplovanie v záujme to bolo hlavne v sovietskom zveze lebo si sledoval svoje satelity a tak došlo práve k tomu 21. augustovému dňu. Paradoxne o dva roky neskôr v roku 1970 jedna z výrazných postav Pražského, Pražskej jary Aleksandr Dubček bol vylúčený z komunistickej strany Ďalšia prvotina alebo prvenstvo, historický okamih sa týka roku 1974 v supermarkete v meste Troj v štáte Ohio bol pri predaji balenia žuvačiek poprvýkrát v histórii načítaný čiarkový kód tovaru v maloobchode v meste Indianapolis sa v roku 1977 uskutočnil, ako sa neskôr ukázalo, posledný verejný koncert Elvisa Presliho. O dva mesiace neskôr zomrel, aj keď teda sú takí, ktorí tvrdia, že Elvis nikdy nezomrel, pre niekoho určite nie. Bombový útok bretonských nacionalistov, ktorý spôsobil veľké škody na zámku vo Versailles, to sa spája s rokom 1978, no a v roku 1997 boli potešení tí, ktorí sa doslova zbláznili smerom k menu Harry Potter, pretože vyšla knižka Kameň mudrcov, prvá z tej populárnej siete alebo série kníh, ktoré patria k menu Joan Kathleen Rowlingová. Anglická spisovateľka sa stala autorkou knižky o osúdoch chlapca Harryho Pottera, mladého čarodejníka a poprvýkrát teda publikovaná v 97. na Slovensku vyšla v roku 2000 a na základe knižky bol samozrejme natočený aj film a ono to samozrejme malo aj svoje pokračovania. No. Ale týmto smerom sa my obzerať nemusíme, máme tu iných, ktorí dokázali očariť a z 11. priečky tiež celkom zaujímavým príbehom aj keď nie tak dramatickým sa o to pokusí Daniek, ktorého v spomienkach nosíme a počúvame v nahrávke s názvom Nevadí z 11. miesta Na ako hrou na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý hlavoplnou věd a na nadějí svý mámy zkoušky přijímací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 a za nějakej týden stojíš na radnici s volkou svou. Bylo to s ní fajn, zvěřil, že to víde, kde tvý nebetičný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, Zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prach, Prajže vedlou se to dáhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráky starý dvou pokoják. Špatnej tak ste žili rok Tý super těsný kleci Ste vysušený Jako trout Potom jeden den Si žena vzala věc Další připomínky Žešil sou. A tehdy po třetí si řekl Nevadí Zase bude lý Už si dlouho sám A věci, co se stanou Se tě nedotýkaj Byl si byt Všechno už si vzdám Postavil se stranou, vzal si dovolenou, chceš mít klid. Postavil dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, zatřenou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchrannou. Tak řekni sakra nevadí. Zase bude líp. Asi nikdo nemá iba čérnední alebo bělé strieda sa to a treba sa postaviť k tomu ako v aby práve v tejto nahrávke ktorá nám takto uzavrela pohľad do spodnej polovičky vynoveného rebríčka v rámci 350. 8. kola vykopávok Rádia Slobodný vysielač Vodný mlyn Miroslava Žbirku zastupuje úspešné novinky je 15. klesajúcich 14. výlety Vykostolániovej ktorá už ďalej nepostupuje a 12. Karel Gott s titulom Když muž se ženou snídá obhajoby 13. píšu pastalkou Jirku Korna a postupujúcich vabydanek s pesničkou nevadí v tej hornej polovici už nebudeme mať takú pestrosť zostali nám už len jedna novinka potom tam máme štyroch klesajúcich a zvyšok, to znamená piati, to sú tí, ktorí si polepšili. Obhajobu už mať nebudeme, takže bude nový šampión, možno staronový. Ešte v tejto chvíli budem držať pod e, takzvanou pokličkou, ako sa zvykne hovoriť v Českej republike, ale odhalíme iné, odhalíme tých, ktorí nás dnes už opúšťajú. ide o tých, ktorí by mali byť asi najjasnejší, keď to skúšali samostatne, tak to bola skôr taká mala blamáš písmená hospoda a ach není tu Karla Štedrého, tak tam to zaznamenalo iba jedno umiestnenie v rebríčku, Pepik zjímá so skladbami, jak se máš Maruško a Žij si dal, sa do rebríčka nedostal, Bílá vrána tam bola raz a skladba Gina dva týždne, ale keď to dali dohromady s niekým, tak už to malo predsa len trošku inýho hlas, hoci teda Karel hála po boku Karla Štedrého tiež do rebríčka neprešiel ale Valdemar Matuška s pesničkou Mám malý stan, ten bodoval šesť kôl, no a nej, nej, je dueto Jozefa Zímu s Pavlinou Filipovskou aspoň raz v rebríčku bolo, za to keď sa dali dohromady čiže Karel Štedrý a Jozef Zíma Vydržalo to 15 týždňov a dnes ich už so skladbou Milenci v Texaskách definitívne vyraďujeme z našej ponuky. Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáctim bylo let a do té lásky bez nadsásky. No im sa nakonto napokon vošlo 97 bodíkov v priebežnom poradí, to stačí aktuálne iba na 28. miesto, takže už to vyššie nepôjde. Tým pádom na konci roka maximálne tak len nejaká zmienka, už počúvať túto pesničku veľmi nebudeme, možno v krátkom úryvku, to sa ešte uvidí. Čo sa týka ďalších odstupujúcich, tak tam môže to predsa len trošku o niečom inom. Aj keď máme tam ešte jednu trvalku, ale než sa k nej dostaneme, poďme za v minulom kole 14. dnes 24. -tko. To je iný rozjúchaný titul HDHD HD Petri Černockej. no musí ísť von, von, z našej ponuky a spolu s ňou pojede aj pán ktorý si tiež užil Petru Černocku ako spoluspeváčku, spoluinterpretku lebo istý čas fungovali v kapele kardinálové Zdeňka Mertu bok po boku Mirek Dudáček, prvý z neúspešných najčerstvejších v kole predchádzajúcom to bola novinka číslo 4 s názvom Každé ráno dnes je 23. v konečnom poradí že aj toto je niečo v štýle piesne, ktorá bude znieť z 22. miesta. V rebríčku strávila 13 týždňov a aktuálnych 89 bodíkov stačí na priebežné 29. miesto. Týka sa to pesničky Chýbaš mi, Roba Grigorová. Áno, už sa stráca z dohľadu, ale v tomto roku ešte určite priestor Robo Grigorov dostane v nejakej inej nahrávke. No a čo sa týka posledného otáznika, tak čiastočne odhalíme aj inú záležitosť, pretože ešte zostala jedna neúspešná novinka kola predchádzajúceho a tým pádom by malo byť jasné, koho ešte máme aj v elitnej desiatke. Pred siedmými, no siedmými, bolo to 9 dní v podstate, tak sme vtedy počúvali túto pesničku ako novinku číslo 1 a dnes je 21. Titul, chcel bych ťa líbat skupiny Lunetik. tým pádom je jasné, už, že v tej elitnej desiatke figurujú zvyšné náhrávky, ktoré pred týždňom boli v ponuke a nenachádzajú sa napríklad práve v tejto zóne, pokiaľ ide o desiate miesto, tak už v tejto chvíli upokojíme tých, ktorí podporovali Jarka Nohavicu s nahrávkou Jdou po mě, jdou. Stačí to na to 10. město. Mýval jsem chudý jak kostelní myš. Na půdě půdy se míval svou skrýž. Pak jednou v létě řekl jsem si pať svět facku je tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať svět jetě je tě a tak mu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 Každým rohu mají fotku mou. kdyby mě chytli, jo, byl byry. má jako v je v je, yeah, yeah. Ve státě Ajova byl odpolní klid, chodinká vdova mi nabídla byt, byla to kráska, já měl peníze.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 ste kapběš sikamceš, a tak jsem na seztě a chodí jak I do po měj do,jídou jdou, jdou. Na každým roku mají votkumo. Kdyby mě chytli, jo byl vyry, Tvá jako pitli je celá singsi sing. je yeah, je. Yeah. Teď ve státě jutah žiju spokojem.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 Tak, aspoň na chvíľočku sme zamierili aj do Utahu a pozrieme sa aj na iné udalosti, kde by si tiež niektorí zaslužili pípu utiahnuť v úvodzovkách. Rok 2002, možno spomenúť s 26. júnom Bruselský odvolací súd vtedy zamietol pokusy o súdny proces s vtedajším izraelským lídrom Arielom Sharonom, keď vyniesol verdikt, že má imunitu vo veci vyšetrovania jeho údajnej zainteresovanosti v masakry palestínskych utečencov ešte z roku 1982 mnohí majú veľa veci narováši ale dopadá to zvyčajne podobne. Bezposádková ruská nákladná loď Progres v 2006 vykonala niečo, čo dnes už asi nebude také jednoduché. Úspešne sa spojila s medzinárodnou vesmírnou stanicou. V roku 2008 najvyšší súd Spojených štátov prvýkrát v dejinách udelil jednotlivcom právo vlastniť strelné zbranie na osobné použitie zrušil tak najprísnejší zákon na kontrolu zbraní v krajine prijatý vo Washingtone D.C. ešte v roku 1976. Najideálnejšie by bolo nepotrebovať strelné zbranie, ale to zase iným by tiež robilo ťažkú hlavu, hlavne tým, ktorí sa nejako živia týmto spôsobom. V roku 2008 na Slovensko zavítal poprvýkrát populárny mexický gitarista Carlos Santana. Jeho koncert sa konal na futbalovom štadióne Interu. V 2013. Najvyšší súd Spojených štátov opäť bol akčný, rozhodol, že zosobášení gejovia a lesbičky majú právo na federálne benefity a súčasne otvoril cestu k manželstvám osôb rovnakého pohľavia v Kalifornii. V 2017. 24-ročná kanadská vojačka Megan Kautová vstúpila do dejín a to tým spôsobom, že ako prvá žena velila slávnostnej výmene britskej kráľovskej stráže pred Buckinghamským palácom v Londýne. Stala sa prvou ženou, ktorá viedla svoju jednotku pri výmene kráľovskej stráže za 180 rokov existencie. Kom minulosť, dá sa pozrieť už aj do budúcnosti, máme sľubované, že v roku 2029 v tento deň bude zatmenie mesiaca, tak si ešte 4 roky počkáme. Či sa táto prognoza na naplní, už sme veľakrát zažili niečo, čo bolo sľubované, hlavne koniec sveta. Tí, ktorí to predpovedali, nakoniec to komentovali slovami, koniec sveta bol, len sme si to nevšimli. Dobre, snad si všimnete, kto je dnes na deviatom mieste. Dáma, ktorá bola pred týždňom desiata, uvolnila to Jarkovi Nohavicovi a tak sa dostáva na deviatú priečku s pesničkou dve básne pána Hykmeta Sonia Horňáková. Chvíli, na za posteli, s si vásne zmilím. Vždy nočer boli kúpani, dotykom Dotykom na No niekto z Nemíli si ho s knihou som teplo tichom prekrytá a spánek sa mi vyhoľ. Dve vásne pána hykmeta, o láske tam keľišová, máte to tam hezký, škoda, že na to nevidím. Ale pozerám do hudobného kalendára s dátumom 26. júna, vyskakujú tu 4 určite zaujímavé mená zo svetovej scény. V roku 1909 sa pod menom Andreas Cornelius van Kuik v Brede v Holandsku narodil neskorší impresário zábavného priemyslu v Spojených štátoch kolonel Tom Parker. Od 18. augusta 1955 bol manažerom Elvisa Presleyho, spravoval aj jeho majetok, pričom samotný Elvis údajne nikdy nevedel, akú sumu má na účtoch. Kolonel Tom Parker zomrel v Las Vegas 21. januára 1997, takže kráľa rock and rollu prežil o takmer 20 rokov. Billy Davis Junior, spevák kapely Fifth Dimension, ten sa narodil v roku 1940, pop-soulová vokálna formácia vznikla v roku 1966 v Los Angeles, no boli to najskôr versatilky, tak si hovorili, ale o rok neskôr vydali aj prvú LP platňu a preslávili sa hlavne úpravou piesni Aquarius a Let the Sunshine z rokového muzikálu Hair čo ich e, priviedlo aj na vrchol americkej hitparády v apríli roku 1969 16 štúdiových 3 živé a 13 kompilačných albumov v roku 2002 boli uvedení aj do speváckej siene slávy. Billy Davis odišiel z kapely v novembri 75 na sólovú dráhu Chris Isaac, americký spevák, skladateľ, gitarista a herec. Ten si na budúci rok v tento deň pripomenie 70 k muzike ho priviedli rodičia, obaja náruživí milovníci Country Music, Chris študoval na univerzite a popri tom robil aj turistického sprievodcu, filmového štúdia, amatérsky boxoval. S tým vystupovaním v hudobných kluboch začal v roku 1979. A o dva roky neskôr si zostavil prvú vlastnú kapelu. V muzike ho oslovil a ovplyvnil hlavne teda už spomínaný Elvis Presley, ale bol tam aj Roy Orbison. Na jeho konte by malo byť 12 štúdiových albumov, najúspešnejším tretí v poradí z júna roku 1989. No a Terry Nun, narodená v Los Angeles v roku 1961 sa stala americkou speváčkou a herečkou a spoluzakladateľkou kapely Berlin Electropopovej formácie, ktorá vznikla v kalifornskom Orange County počas roka 1977. No a môže byť, že najúspešnejšou skladbou je tá, ktorá celosvetovo dodnes patrí medzi výrazné Take my bread away. Viedla v septembri 86 americkú hitparádu a stala sa titulnou skladbou filmu Top Gun s Tomom Cruisom. Inak koniec tejto formácie sa spája s rokom 1987, ale iba prvý, lebo v 99. tu činnosť obnovili. Takže toto by mohla byť svetová scéna, aj tú domácu si samozrejme ešte pripomenieme. Teraz pesničkovo aspoň, čaká na nás 8 skladba aktuálneho poradia a pôjde o titul, ktorý už máme v rebríčku po 11 krát klesá zo 6. príječky krásná neznáma skupiny Olimpík. malo ta hra má Rupy a líc Chci snad víc Než o čem se mi zdálo Krásná neznáma Pošeptám Divo, co by se hrálo Uslyším Jen tvoj smík Ten to s námi zůstane nenastálo Krásná neznáma Se ti do očí. všechno se ve mne potočí. Musím se tomu začít smát, to sem zviedal, jak mi dneska budeš tát. Lůte tu se smálou, jeden z nás všechno smí a vatelí. Zda to za dostávám, krásná nesnáda. Ďalšia výrazná nahrávka, prvý lírový pokus skupiny Olympics, krásna neznáma siečka číslo 8. No a po nej sa pozrieme na mená jednotlivcov, ktorých 26. jún bol národený novým. Z tých najvzdelanejších ročníkov vyskakuje tu 5 mien, môže byť, že dodnes na mnohých miestach dostatočne známych. Francúzsky astronóm Charles Messier narodený v roku 1730. V 1774. publikoval katalóg 45 objektov vzdieleného vesmíru, napríklad hmlovín. Dôvodom publikovania jeho katalógu bola snaha pomôcť hľadačom komét, ako aj jemu samému, a tiež aj iným astronomom rozlíšiť stále aj nestále objekty na oblohe. William Thomson, ročník 1824, takže máme 201 rokov od narodenia. Známy je aj pod svojím šľachtickým menom Lord Kelvin of Larks. Stal sa objaviteľom teplotného javu v elektrickom vodiči. Antonie Nedošínská, pôvodne Valečková, bola českou herečkou, narodená v roku 1885. Najväčšiu slávu jej priniesol film. Od roku 1916 hrala v 38. nemých a už vtedy sa stala výraznou predstaviteľkou. Žien z ľudu, citlivých, dobrosrdečných mamičiek no a potom po boku hlavne Teodore Pišteka, kde hrali manželov teda v mnohých filmoch. Tak toto sa tiež zaradilo medzi Výrazne sledované zhruba stovka českých filmov. V roku 1946 dokonca dostala čestný titul Priekopníčka českého filmu, ktorý zostal až do dnešných čias, zomrela v júli roku 1950 v Podebradoch. Mária Imakuláta Brandisová známá ako Vlata Brandisová. Rodáčka z Úmonína sa stala československou dostihovou jazkyňou. Doposťa by mala byť jedinou ženou, ktorá zvýťazila v rámci veľkej pardubickej Chase. V roku 1937 sa zadarilo. Konal sa 56. ročník a spomínala na to aj slovami Vbíhala sem s milovanou normou do cílové rovinky a 40 tisíc lidí šílelo radostí Vnímala jsem, jak mě norma nese k prvenství a vychutnávala jsem radost z potlesku a volání diváků. Nikdy předtím mi nebylo dopřáno zažít nádhernější pocit. Pocit, že široko daleko není nikdo, kdo mě nemá rád. No, sůdruhověl jsem neskôr na její uh, rodině, na jej a na dvoch sestrach. Celkom... Uh, no... A tam toho dosť. vystěhovali ich zo zámku, ktorý sa nachádza v obci Řitka, kde dnes býva teda Helena Vondráčková. No a aj keď tam mohli bývať ešte do roku 1953, potom im bola pridelená nejaká chata a tam zostali všetky tri sestry, čiže Lata, Kristýna a Jana. Tie sestry pracovali v čokoládovni Orion v Modřanoch. Lata bola invalidným dôchodcom pre domácnosť teda pripravovala drevo, nosila vodu. Až v roku 1965 ju potom usporiadatelia veľkej Pardubickej pozvali ako hostia na jeden z ročníkov zhodov okolností. Vtedy na druhom mieste skončila iná žokejka Eva Palizová. No, úmrtie Laty Brandisovej, legendy dostihového športu, to sa spája s 12. májom a rokom 1981. To posledné meno, Willy Messerschmidt, ročník 1898, sa spája s lietadlami samozrejme, stal sa nemeckým konštruktérom a podnikateľom. Takže pre túto chvíľočku všetko, 20. storočie ponúkne iné postavy, s inými príbehmi a čaká na nás určite aj veľa lásky. A môže byť, že aj takej, o ktorej bude spievať zo sedmičky Karol Duchoň. No show Po sedmičke na nás čaká ešte samozrejme šest úspešnejších titulov, ale pri pohľade do dnešného kalendára je Laďka Kozderková, rodáčka z Brna, svojho času teda prezývaná aj ako česká Barbara Streisand, alebo Lady muzikál, bola aj muzikálovou speváčkou, bola aj herečkou, pocinom hudobný skladateľ, Vladislav Kozderka, ako 11-ročná, natočila v Brnenskom rozhlase prvú pesničku, dokonca za sprievodu orchestra Gustáva Broma. Ročník 1949 vyštudovala Brnenské konzervatórium, potom bola prijata na Janáčkovú akadémiu muzických umení. Do prvého ročníka ale nenastúpila, miesto toho si zvolila dráhu profesionálnej speváčky a začala pôsobiť v divadle Rokoko, neskôr v hudobnom divadle v Karlíne no a zostali tam mnohé nezabudnutelné úlohy, ktoré stvárnila v muzikáli napríklad Loč, komediantov alebo Hello Dolly no a práve Hello Dolly bol muzikál, ktorý videli mnohí na svetových jazyviskách v rátane New Yorku s najrôznejšími interpretkami a boli aj takí, ktorí tvrdili, že iba málo z nich bolo lepších ako Práve Laďka Kozderková, dokonca sa jej výkonu V raj nevyrovnání pre každého nedostihnutelná Barbara Streisand, ako potvrdil vtedajší riaditeľ Karlínskeho divadla Ladislav Županič, kdyby tehdy zažíval muzikál takový búm jako dnes, našel by v Kozderkové hviezdu první velikosti a dovolím si tvrdiť, že kdyby se narodila jako američanka a zpívala na Broadwayi, tak by o ní uslyšel celý svět. Bohužel se narodila na špatném místě a ve špatné době. No aj po jej predčasnom odchode boli inscenácie typu zvonokosi a hello doly z repertoáru aj stiahnuté, lebo zomrala 17. novembra. Roku 1986. V tom filme a v televízii bola obsadzovaná predovšetkým do komediálnych úloh alebo úloh starostlivých mamičiek. Výnimkou mohla byť postava takej ohrdnutej milenky vo filme Jako jedt ale aj na malom priestore ukázala široký registér svojho talentu a do povedomia sa zapísala ako komediálna herečka napríklad v takých tituloch ako Trhák, Krtiny, Blázni vodníci a podvodníci, Fešák, Hubert alebo Zelená vlna. V seriáli tam možno spomenúť dynastiu Novákovcov, Návštevníkov a malá úloha sa jej ušla aj v seriáli Vilonás 6, Nezabudnutelné sú samozrejme aj kreácie v rôznych pesničkových paródiách alebo v silvestrovských scénkach. Dnes Laďka Kozderková nie je v našej ponuke, ale určite sa ešte k nej vrátime. Zatiaľ tam boli dva tituly. Neboli to veľké úspechy, ale patrí medzi interpretky, na ktoré si určite ešte najdeme Čas a najdeme si ho aj na iných, dnes nachádzajúcich sa v kalendári, ale... Paďme za šestkou, ktorá patrí dáme, tiež už pomaličky finišujúcej, čo sa týka ponuky, pretože je tu možnosť poslednej podpory pre pesničku Publikum Tve sem ja a tým pádom aj pre Janu Kratochvílovú. jedna osoba, ale pokiaľ ide o podporu tak tam by sme ich napočítali podstatne viac no a pokiaľ ide o históriu v rámci vykopávok Janakratu Chvíľová tu má dve pesničky ktoré každá stojí na inom poli, jednak mám ráda tvúj smích sa do reblička nedostala Starý Šenk sice 15 týždňov bodoval, ale nikdy to nebolo lepšie ako 5. miesto a vtedy sa s nami aj lúčil naopak nasledujúca Nahrávka s názvom Song horšia ako tretia nebola a to je jediná pieseň, ktorá 15 týždňov bodovala a vždy bola na tzv. bedni víťazov, 6x najvyššie, 7x strieborná 2x bronzová No a nahrávka Publikum sa Sejm Ja môže byť piatou, ktorá bude no, cez 200-bodovú a už určite bude, takže na konci roka sa s ňou stretneme v takzvanej gala prehliadke, v tom aktuálnom ročníku. Jej zatiaľ patrí 7. miesto, ešte si môže o 3 pozície polepšiť, ale to už bude maximum. Pokiaľ ide o... Pesničky, ktoré máme v tejto zóne, tak šestkou teda práve Jana Kratochvílová s nahrávkou Publikum Tve sem ja sedmičkou Karol Duchoň, viem, na nás čaká láska, osmičkou Krásná neznámá, kapely Olimpik, deviatkou má Sonia Horňáková, za dve básne od pána Hikmeta, no a idou po mne, idou Jarka Nohavicu a kapely, tak to je pozícia číslo. 10. A pozrieme sa na elitnú peťku, ale aj tie predchádzajúce. A toto nám tu nejako vyskočilo, už skôr prezradilo, čo sa bude diať, ale nahrávka zasne až neskôr. Tí, ktorí poznajú, kam toto intro je možné zaradiť, tak už sú múdrejší z toho a tí ostatní tak tých prevedieme ešte elitnými peťkami predchádzajúcich ročníkov. V tomto čase samozrejme, keď bol aktuálnym 26. týždeň, pred rokom so skladbou s tou nádejou choď spať zvýťazila skupina Modus v 309. kole strieborné boli dvojčatá vaša patejdla trojkou rybičko zlatá přeju Hany Zagorovej a štvorkou to mám tak ráda Márie Rotrovej doplňal to dnes neúspešný Milek Dudáček s titulom Ten strapatej kluk v 258. 29. júna 2023 zvýťazila paráda s veľkým P Karla Zicha, striebro patrilo Mekimu Žbírkovi a nahrávke ako obrázok. Krajem Ja šel Pavla Bobka to bola trojka, štvorkou Láska má Pári Krídel Karola Konárika a Peťkov Slnečný kalendár Maríky Gombitovej. V 207. kole zvýťazili Olga Blechová a kamarádi Táborových Ohňu so singlom Za klobouk si v strieborný bol práve song Jany Kratochvílovej trojkou žeravé znamenie osudu od Tublatanky, štvorkou Primášovo srdce Karola Duchoňa a Peťkou Lampa Marty Kubišovej v 157. kole 1. júla 2021 bol najvyššie Karol Duchoň nebol sám, mal tam Elenu priateľku alebo partnerku, pesničkovú pochopiteľne, mal k dispozícii aj strieborný Vašek Neckář, konkrétne Kateřinu. Na treťom mieste sa nachádzala Mladosť Pala Hamela, štvorkou bolo Ja budu chodiť po špičkách, Petra Nováka a Peťkou predavačka Langošov, skupiny Taktici v 105. kole 25. júna 2020 sme mali ako šampionov Elan a 8. Svetadiel Píseň svou mi tenkrát hrál Vieri Špinárovej to bola dvojka trojkou včera nedele byla Pavlíny Filipovskej štvorkou Řekaláskej Márie Rotrovej a piaty bol Vašek a Jeráno Ano 54. kolo z 27. júna 2019 ovládol práve Vašek Neckář s so skladbou Massachusetts. Na druhom mieste bol Karol Duchoň a single Na srdci mi hraj. Hospútko známá Jaromíra Majera to bola trojka, štvorkou Pravda výťazí od Tublatanky a peťkou Báječná ženská Michala Tučného. Vrátime sa spomienkovo teda k tretiemu kolu z 28. júna 2018. Letí to neuveriteľne. Vtedy bol piatý Jirka Korn a balada Jednou húř jednou líp, Marie Rotrová štvorkou, za singel střapatá nohatá, otázky skupiny Olympic, to bol bronz, striebro patrilo Palovi Hamelovi a na nahrávke čas Malín a víťaznou nahrávkou a skladbou sa stala tá, ktorý úrivok už čiastočne odznel, čiže Malinka Pavla Nováka. Zvon Přijde má malinka, jsem doma sám na kafe vodu dám, až nám u dveří zacinká, ven málo smí, však dnes niečo fa smí, k nám má malinka, k nám má malinka, znám z domu svou maličkou. Je v přízemí holičkou, šest krám, a dvě hodiny půjde krám, jak stín podlezdí po špičkách, Oličko. dík sousedům však stejně pozná, celý dům. Kam chodí má malička, Oličko. kam chodí má malička, mraz proléza uličkou, Oličko. trápí i mou maličkou. Oličko. Úbohý je si má na nohy, než nám u dveří za Ja chci a plát akož hovej drát, až přijde má rynka. Až přijde má Marinka. má na nohy Než nám už dveří Zatsinka jak si A plát jak drát Až přijde má malinká K přijde má malinká. K, přijde má malinká k nám přijde má malinká A k nám přišla teda malinká A Pavla Nováka ktorého sme mali s touto pesničkou v Rebríčku iba 8 týždňov, boli aj šampióni v treťom kole, no a potom ešte bronzový o 2 týždne, inak sa už len zosúvali stále nižšie a nižšie, takže spomienka aj na tohto pána v tomto ročníku priestor už dostal, ale Rebríček to nevidelo práve nedávno, sme vyprevádzali pesničku si jedina. takže chvíľočku si opäť treba počkať, aby nám oživil aj spomienky na tohto rodáka z Přerova ktorý sa zviditeľnil nielen týmito cover verziami lebo išlo o Little Girl ale aj pôvodnými pesničkami a dokonca si v nejednom prípade vystačil ako textár aj sám a dosť výrazne dopomohol k tomu, aby české texty sa objavovali v nahrávkach aby to nebolo len o angličtine a Dosť často napísal v skladby, ktoré dá sa povedať, že doslova z ľudovej a v jeho spevníku figurujú aj ďalšie výrazné popevky typu pihovatá dívka, nádherná láska, tylásko, podivný spáč, chci zapomenout, černý den, asi a tak ďalej a tak ďalej. Dnes nesúťažne, aby nám pripomenul predchádzajúce ročníky a nahrávky, ktoré už si svoju um, momentku a svetlo um, alebo respektíve ten postoj pod svetlami rámp užili a do našej ponuky sa môžu vrátiť len spomienkovo, pretože aktuálne to patrí iným nahrávkam a ešte chvíľočku, bude patriť aj pesničke, ktorá je v rebričku po 11. krát, postupuje zo sedmičky na 5, učiteľka chémie, spomienka na inú výraznú postavu. A tiež ako autor textov sa Marian Kochansky zapísal nezmazateľne do histórie. Hlavne tých nadčasových je tam celkom slušná séria. A môže byť že pobaví aj učiteľka chémie, ktorá je aktuálne v rebríčku, hoci to teda nekončí úplne radostne. my sa od tejto oblasti aj odrazíme pri ďalšom pohľade do kalendára. Čo sa týka narodení nových oslávencov, od roku 1910 sa to týkalo aj amerického chemika menom Roy Plunkett. Ten sa stal objaviteľom, no, či to poviem správne, polytetrafluoretylénu, ktorý je známy ako teflón. Jeho životný príbeh sa uzavrel v máji 1994. Jiří Krejčík, naroděný o 8 rokov neskôr v 1918. Režisér, scenárista aj herec z tých režisérských činností filmy Penzion pro svobodné pány, svatba jako řemen alebo božská Ema, kde si hlavnou úlohu zahrala Božidara Turzonovová. Jiří Krejčík zomrel 8.8.2013. Jsou tam samozřejmě i další tituly, v kterých se objevila pracovala aj na scénároch, napríklad pri, pri titule Cisárov pekár, pekárov Cisar, ktorý mal aj pôvodne režírovať, nakoniec sa stal režisérom Martin Frič, a kvôli svojmu negatívnemu postoju k vtedajšiemu režimu nemohol pravidelne nakrúcať, takže no, boli tam aj takéto momenty, inak ten režisérsky vrchol dosiahol najmä v 60. rokoch, keď natočil výrazné filmy a z nich určite vyšší princíp, dráma z obdobia druhej svetovej vojny po atentáte na Reinharda Heidricha, alebo ta trpká komédia Svadba jako Řemen, komédia na námet divadelnej hry írského dramatika Shona O. Caseyho Pension pro svobodné pány, tá je zo 67. roku no a divákom môže byť známy aj svojou hereckou úlohou lekára vo filme Pelíšky ďalšia postava ktorá by nás mohla v tomto prípade viesť k narodení novým oslávencom tak to už sú v podstate športové osobnosti a dovolím si to posunúť do ďalšieho vstupu nie ich tam veľa Poďme sa dôstojne v tejto chvíli už pomaličky rozlúčiť s ďalšou nahrávkou, ktorá bodovala 15 týždňov, dnes je teda po 15 krát v rebríčku a tým pádom aj naposledy už žiadny bodík k tomu nepridá, čo doteraz vyzbierala za 3 prvenstva a 2 bronzové pozície, končí štvorka. Ako koštvorka teda 251 bodíkov na konte nahrávky s názvom Trápím se, trápím. No a interpretom Petr Spálený. Ten svoj Pesnička Petra Spáleného z doteraz ponúknutých Desiata v poradí Začal to obyčejný muž, ktorý bol síce aj bronzový, ale po troch kolách sme ho vyprvadili A ono sa v tých pesničkách aj plakalo, aj trestalo, aj trápilo Nasledoval hráč, potom plakalo baby Josefína Dáma pri tele aspoň 15 týždňov bodovala, aj keď teda neboli to nejaké extra úžasné priečky 3x7 čo je maximum je to trest to vadí to sa dokonca ani do rebríčka nedostalo prišla Peggy a predchádzajúcim súťažným pokusom bola houpací síť. no a dnes už trojnásobný šampión so skladbou trápim se, trápim na konci roka určite priestor dostane keďže mu priebežne patrí aktuálne 5. miesto Vyššie to už nepôjde, 5 bodov stratil na interpreta, ktorý je aj dnes o jednu priečku vyššie. Hoci teda ešte s inou pesničkou, ktorá len stojí niekde na začiatku. Bodovačky, než sa k nej dostaneme, a to už bude bronzová nahrávka. O týždeň Petra Spáleného definitívne s touto pesničkou už budeme vyprevázať, tak sa poďme pozrieť na posledné mená z tých národení nových, ktoré nám tu ešte svietia. Avizoval som Športový svet, na začiatku je Tomáš Pospíchal, je to 89. výročie narodenia. Stal sa úspešným československým futbalovým útočníkom. Bol aj strieborný s majstrovstvou sveta v Čile v 62. Ako tréner získal tiež jeden z úspechov, keď Klokanov, pražskú bohemku, v roku 1983 priviedol k jedinému prvoligovému titulu No a v roku 1996 mu bola udelená aj cena Václava Jíru za dlhodobý prínos českému futbalu. Tiež sa mu pripisuje známy výrok, že fotbal nemá logiku. Zomrel 21. oktobra 2003. Paolo Maldini sa tiež zviditeľnil cez futbal, narodený v roku 1968 v Miláne a AC Miláno bol aj verný ako hráč. Bol dlhoročnou oporou od roku 1984 do roku 2009, čo je v dnešnej dobe dosť nevýdané, že niekto strávil v jednom klube dlhé roky a jeho otec Cesare Maldini patril k najznámejším talianským futbalovým reprezentantom všetkých čiast, no a Paolo ako obránca prispel k mnohým úspechom, sedemkrát zvíťazil v rámci ligy, raz v pohári. Aj 5-krát v superpohári, 5-krát bol výťazom ligy majstrov a výťazom Európskeho superpoháru. Raz aj majstrovstviev sveta klubov v roku 2007. Čo sa týka reprezentačnej kariéry, 4-krát hral na majstrovstvách sveta. V roku 1990 bol z toho bronz, o 4 roky neskôr striebro. 3-krát bol na majstrovstvách Európy, tiež bol bronzový a strieborný. A dvakrát na majstrostvách Európy 21 ročných a v roku 1986 si doniesol domov striebornú medajlu Max Biaggi, talianský motocyklista, ročník 1971 rodák z Ríma tiež sa zaradil medzi výrazné postavy z tohto športu a je po ňom pomenovaná napríklad aj lávka v obci Doudleby na Českobudejovickú prispel významnou čiastkou na obnovu po povodniach v roku 2002. Posledným, koho spomenieme tiež zo sveta motocyklového, je pretekár, rodak zo Žaškova Štefan Svitko. Ročník 1982 na rally Dakar v 2012 dosiahol slušný úspech. Napriek zraneniu vybojoval celkové 5. miesto. A konečnú peťku dosiahla aj na Dakare 2015. O rok to bola dokonca druhá pozícia, takže je čo bilancovať v tento dnešný deň. My sa k druhej priečke ešte len blížime. Čaká na nás bronzový interpret s nahrávkou Lásko stracená vaše gnecká. Rozpohyboval aktuálne Bronzový, Vašekneckář a Láska stracená. No a tie príbehy, ktoré sú už uzavreté, práve 26. jún k tomu dopomohol v uvodzovkách, či už priamo alebo nepriamo, tak tie si ešte zrekapitulujeme. Postavy, ktoré vošli do histórie, tak môžeme začať pri Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, ten zomrel v roku 1861, bol básnikom, historikom, univerzitným profesorom, rodákom z Kobeliarova, v Čechách naturalizovaným básnikom, založil aj vedeckú slavistiku a svoje diela písal prevážne po nemecky alebo po česky. Vlasta Fabiánová, rodáčka z Lvova, momentálne teda z Ukrajiny, ale predtým to bolo Rakúsko Úhorsko, ročník 1912, stala sa herečkou, no a narodila sa v rodine prokuristu, miestnej filiálky, českých sporiteľní do Prahy sa presťahovali s maminou v roku 1914 otec, ten sa za nimi vrátil z prvej svetovej vojny, o tri roky neskôr no absolvovala Dramatické oddelenie Pražského konzervatória a teda ako herečka sa, dá sa povedať, že preslávila. Zomrela v roku 1991, pochovaná by mala byť na vyžerackom cintoríne v Prahe, v hrobe označenom ako pomník českým hercom, ktorý bol odhalený v roku 1999 je v spoločnej starostlivosti hereckej asociácie a nadácie život umelca. Izrael is Kamakavivo Ole, rodák z Honolulu, ktorý bol ročníkom 1959, stal sa hawajským hudobníkom, zomrel v roku 1997 a preslávil sa aj mimo havajských ostrovov, somewhere over the rainbow, môže byť, že je jedna z najznámejších pesničiek ktorého zviditeľnili zomrel ako 38 ročný na zástavu srdca tak mal obezitu trpel tým celý život častokrát bol tým aj hospitalizovaný a vďaka tomu na jeho rozlučke sa 12. júla zúčastnilo približne 10 tisíc ľudí Jub Derval to bol nemecký futbalový hráč, predovšetkým ale vynikajúci tréner, z ktorého menom je spojené úspešné kaučovanie národného týmu v rokoch 1978 až 1984 získal aj titul majstra Európy. Za rok 1980 ako tréner o dva roky neskôr skončilo Nemecko pod jeho vedením vo finále majstrovstiev sveta v Španielsku, kde podľahlo Talianom 1-3 zomrel v roku 2007 o 6 rokov neskôr americký fotograf Bert Stern ktorý v 60 rokoch minulého storočia sa preslávil sériou fotografií Marilyn Monroe no a Fedor Frešo Kdobník ten zomrel v Bratislave pred uh, už 7 rokmi patril k najvýraznejším osobnostiam domácej rokovej scény a stál pri zrode legendárnej kapely Kolegium Musicum spolu s Marianom Vargom boli stálymi členmi Fedor Frešo bol ročník 1947 no ale my sa veľmi nevzdialime od Fedora Freša pretože legendárnou sa stala aj skupina Modus vedená Jankom Lehockým Môžeme konštatovať, že modus je dnes poprvýkrát so skladbou Zrkadlo rokov medajlovo úspešný a končí na druhej priečke. finále aj 358. kola. Vykopávok rádia a slobodný tento tentoraz v ponuke sú, respektíve bolí, ako dvojka zrkadlo rokov skupiny Modus na bronzovej priečke Vašegneckář a Lásko Stracená. Trápím sa, trápím Petra Spáleného, to je štvorka a už ňou nebude. Peťkov učiteľka chémie skupiny Lojzo, šestkou publikum tvé sem ja Jany Kratochvílovej, sedmičkou Karol Duchoň a viem na nás čaká Láska, krásná neznámá skupiny Olimpik, to je osmička, deviatkou dve básne pána Hikmeta Soni Horňákovej, desiatkou idou po mne jidou, Jarka Nohavicu a kapely. Nevadí Vabyhodaňka, to je jedenástka, 12. Karel God a když muž sa ženou snídá. Píšu pastavkou Jirku Korna je 13, 14 naposledy v rebríčku výlety Evi Kostolányovej, 15 zase premiérovo v našej spoločnosti Vodný mlin. Mekyho Žbirku, 16 majú Bílá Královná, Petr Kotvald a Standa Hložek 17 Moja gitara Ivana Krajíčka 18 Mama Marty Kubišovej 19 Jitka Molavcová a singel Lásko má a 20. miesto vhajil Peter Lipa, s pesničkou mám taký plán, no a do tohto plánu rekapitulačného patria aj úrivky noviniek smrtka na Pražskom Orloji to je jasné Interpretom skupina Elán. Na Odkážte, že o stojí. si ja verím, že budem No Miestnenia veria aj interpreti novinky číslo 2 skupina Rangers počúvali sme ich v nahrávke s názvom teče voda A ja te nechci a ja te nemilujem a ja te nemám rád no, no. A ja te nechci a ja te nemilujem a ja te nemám rád A prečo? Pretože tu hrá, pretože tu hrá. A si deje vídra. To už je teda dôvod, ktorý sa dá odobriť. Poďme za novinkou číslo 3, za nekonečnou rozlúčkou. Toto sme počúvali v podaní Evy mázikovej. Máme tu aj seba vedomě ukryté v novinke číslo 4 skladbe Pokání interpretom Karel Hála. Zdává se země ten, co nemá chyby. Je, je, je. Hm. Přiznám se vám, že přestávám už pít. Tam je bez zakopaní. Jak jednou svednou a poďme rovnou tam i má no, za úrývkou novinky číslo. Teď za svedomý mláďo křížka a skupiny Kreson. Dúfajme, že nezostane mimo prípadnú podporu, aby sme ho našli v ponuke aj o týždeň a skôr nad Čiarou, ale to sa všetko ukáže. Ešte je tu jedna nahrávka, ktorá priestor musí dostať, pretože sa stala tou najúspešnejšou. Dáma, ktorá je pripravená, sa ako šampiónka lúčila nedávno, ale po boku Mekijos Birku. Dnes je tu solovo a opäť patrí na najvyššiu pozíciu. Vďaka Skladbe prstienky strávy Marika Gombitová. ktoré už ani nepotrebuje nejaký extra komentár sú aj takí výťazí, ktorí sa musia hambiť pred porazenými práve za to, že nad nimi zvíťazili, ale v tomto prípade to určite neplatí dnes je na vrchole, o týždeň z toho môže byť úplne iná pozícia o všetkom však môžu rozhodnúť len tí, ktorí budú aktívnejší a budú mať tak v rukách osud 359. kola Vstúpime s ním do druhej polovičky aktuálneho ročníka v rámci hitparády vykupávky Rádia Slobodný vysielač. Ak máte chuť byť pri tom, budem im potešením. A tak sa teším už len do počutia. Z Banskej Bystrice vám i naďalej pekné leto želá Peter Kršiak. Záquí no stás, Už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za stílem a hoře.